Розділ 26 Раптово похолоднішало, і настали шпарки морози. Крижаний вітер продирався крізь шкалубини в дверях, моторошно деренчав віконними шибками у нещільних рамах. З оголених дерев облітали рештки листя, і тільки сосни не скидали свого вбрання чорними холодними суветами, вимальовуючись на тлі блідавого неба. Вибоїста червінь шляхів Затужавіла на кремінь І над Джорджією Розпростер свої крила голод Скарлет із Гіркотою Згадувала свою розмову З бабцею Фонтейн Того дня двомісячної давності Який тепер неначе відсунувся На боз наскільки років у минуле Вона сказала старій дамі Найстрашніше, що могло Спіткати її в житті Вже минуло І сказала це щиро Але тепер Ті слова здавалися просто школярським перебільшенням. Перед тим, як Шерманові солдати вдруге пройшли через стару, вона ще мала невеличкі запаси харчів та грошей і мала бавовну, яка дала б їй змогу дотягти до весни. Тепер же бавовни не стало, харчів теж, гроші втратили свою вартість, і нічого за них не можна було купити, а сусіди опинилися ще в гіршій скруті, ніж вона. Бо ж вона мала принаймні корову з телям, кілька поросят і коня, тоді як у сусідів нічого не лишилося, окрім тієї дрібниці, що вони стигли сховати в лісі або закопати у землі. Красогір'я, як звався Тарлтонів маєток, спалили дощенту, і місіс Тарлтон чотирма дівчатами перебралася в будинок управителя. Особняк маноробіля Лавджоя теж піддали вогню. У мімозі згоріло дерев'яне крило будинку – Основна частина будівлі вціліла тільки завдяки грубому шару тиньку і відчайдушній боротьбі з вогнем жіноцтва фонтейнів та їхніх рабів, що орудували мокрими ковдрами й коцами. Калвертів дім знову вцілів. Допомогло заступництво Гілтона, їхнього правителя Янки, але не залишено їм жодної худобини, жодної курки, ані одного качана кукурудзи. Найголовнішою проблемою в Тарі і усій окрузі – Стали харчі. У більшості родин, поза рештками ямсу та арахісу, не було нічого, хіба тільки та дичина, яку вдавалося роздобути в лісі. І кожен ділився, чим міг з тими, хто мав ще менше, як то заведено було в давні щасливіші дні. Але невдовзі настав такий час, коли вже і ділитися було нічим. У тарі, коли поркові та ланило харчувалися кроликами, опосумами, рибою, в інші дні мали дещицю молока, горіхи гікорії, смажені жолоді та ямс. І весь час ходили голодні. Скарлет здавалося, що на кожному повороті вона бачить простягнені до неї руки, благальні погляди. Це доводило її майже до шалу, адже їй голод допікав не менш, як іншим. Скарлет наказала зарізати теля, бо воно висмоктувало з багато такого потрібного молока і того вечора всі заслабли на живіт, переївши свіжої телятини. Вона знала, що доведеться заколоти одне з поросят, але якомога з тим, аби вони більше підросли. Скільки там того наїдку з них, таких малих, якщо їх тепер забити? Ні, краще таки почекати трохи. Вечорами вона радилася з Мелані, чи варто послати порка верхи на коні, давши янківських доларів, або він десь там спробував Купити харчів Не зважувались вони на це Лише боячись, що у нього можуть відібрати І коня, і гроші Ніхто ж не знав, де тепер Янки Може за тисячу миль А може ось тут за річкою Якось раз у розпачі Скарлет сама заходилася Лаштуватись у дорогу на пошуки харчів І тільки несамовиті зойки Всіх домашніх змусили її Відмовитись від свого плану Порк не йшпорив поближніх і дальніх околицях і часом вертався аж на світанку, але Скарлет не розпитувала його, де він блукав. Деколи він приносив якусь дичину, а то ще кілька качанів кукурудзи чи торбу сушених бобів. Одного разу приніс півня, сказавши, що знайшов його в лісі. Здобуч цю вони впорали вельми охоче, хоч і з нечистим сумлінням, бо ж добре знали, що порк півня поцупив – так само, як цупив і боби, та кукурудзу. Невдовзі по тому, якось уночі, коли всі вже спали, він постукав у двері до Скарлет і несміливо показав їй свою ногу, подзьобану шротом. Коли вона перев'язувала йому рану, він розгублено пояснив, що попався на спробі залізти до чийогось курника у Фейєтвілі. Скарлет не поцікавилась, чи то був курник, а тільки зі слізьми на очах лагідно поплескала порка по плечах. Негри часом дратували її. Вони бували і недолугі, і ледачі, але ж і виявляли таку вірність, якої не купиш за гроші, і засвідчували таку солідарність зі своїми білими господарями, що не вагалися навіть ризикувати життям, або роздобутись на харчі для всього дому. Під іншу пору, Поркові крадіжки становили б серйозну провину, за яку можна було б і відшмагати. Під іншу пору, Скарлетт щонайменше добре б його вибаштала. «Ніколи не забувай, Люба, – казала їй мати, – що ти відповідаєш за моральність негрів, яких Господь дав під твою опіку не меншою мірою, ніж за фізичний їх стан. Зрозумій, що вони ж як діти, і їх треба доглядати як дітей, щоб не нашкодили, і ти сама повинна в усьому бути для них добрим прикладом». Але наразі Скарлет воліла забути про ці настанови. До сумління – що тим самим вона заохочує вкрадати людей, які, можливо, ще в більшій скруті, ніж вони в тарі, анітрохи трохи її не допікали. Моральний бік цієї справи не обходив її. Замість покарати Порка, чи буде дорікнути йому, вона тільки пошкодувала, що в нього поцілили. Ти повинен бути обережнішим, Порку. Ми не хочемо тебе втратити, бо що б ми тоді робили? Ти такий добрий і вірний служник, що коли ми знову розживемось на гроші, я куплю тобі великого золотого годинника і звелю вирізбити на ньому щось таке з Біблії, як от на знак вірної і незрадливої служби. Порк розпромінився від похвали і легенько погладив перев'язану ногу. Ну ж і гарні які слова, міськарвит. А коли ви, гадаєте, розжитися на ці гроші? Не знаю коли, Порку, але колись я на них таки розживуся неодмінно. Вона подивилась на нього невидющим поглядом, сповненим такої пекучої гіркоти, аж він знітився. «Колись, як ця війна скінчиться, я роздобуду купу грошей, щоб уже ніколи не знати ні голоду, ні холоду. Ніхто з нас не голодуватиме і не мерзнутиме. Ми носитимемо гарний одяг і їстимемо щодня смажених курей, і…» Вона раптом урвала себе. В тарі діяло найсуворіше правило, яке вона сама й встановила, і пильно стежила за його дотриманням – не згадувати про смачні наїдки, що їх вони споживали в минулому житті. Поки вона так задивилась у просторінь, порк тихенько вислизнув з кімнати. Колись, у ці минулі дні, які вже ніколи не вернуться, життя було таке складне у ньому було стільки всяких заморочливих проблем? Як, скажімо, прихилити до себе Ешлі і при цьому не відштовхнути десятка інших кавалерів, що згоря місця собі не знаходили? Як утаїти від старших невеличкі вади у власній поведінці? Як піддражнити або задобрити ревнилих подружок? Яку тканину та який крій вибрати для сукні? Яку нову зачіску зробити? І ще багато, багато різноманітних таких проблем. А тепер життя разюче спростилося. Тепер тільки й було клопоту – роздобутись на харчі, щоб не померти з голоду, та насяку таку одежину, щоб не змерзнути, та мати дах над головою, який би не дуже протікав. Саме в цих днях Скарлет почав навідувати кошмарний сон, що потім не давав їй спокою довгі роки. Завжди це був той самий сон, подробиці його ніколи не змінювались, тільки страх дедалі дущав і допікав їй, навіть серед білого дня, що ось настане ніч і кошмар явиться знову. Вона дуже запам'ятала події напередодні першого з цих снів. День у день йшли холодні дощі, і в домі постуденіло від протягів та вологості. Мокрі поліняки в куминку тільки куріли і майже не гріли. Після сніданку не лишилось ніяких харчів, окрім молока, бо запаси ямсу вичерпалися, а порк нічого не впіймав своїми сильцями та вудочками. На завтра мали зарізати одне порося, щоб не сидіти зовсім без їжі. Схудлі голодні обличчя чорних і білих дивились на неї з мовчазним благанням їсти. Треба було, поставивши на карту коня, послати порка роздобути десь харчів. Та ще й до всього у Вейде розболілось горло. Його лихоманило, а не було ні лікаря, ні ліків. Зголодніла і втомлена доглядом за дитиною, Скарлет передоручила Вейде турботам Мелані, на той час, поки сама здрімне. Ноги її були, мов крижинки. Страх і розпач шарпали душу. Вона переверталася з боку набік, але ніяк не могла заснути. Знову-знову снувалася та сама думка. «Що робити?» Куди податися, невже нема нікого в світі, хто допоміг би? І як це сталося, що всі підпори світові підкосилися? Чом не знайдеться когось такого дужого і мудрого, хто зняв би цей тягар з її плечей? Вона ж не створена для того, щоб його нести. Вона не знає, як з ним впоратись. А потім її здолав неспокійний дрімотний сон. Вона немов опинилася в якомусь дикому незнайомому місці, де все оповила така густа вихриста мла, що й власної руки не було видно. Під ногами у неї западала земля. Той примарний світ був моторошно тихий, а сама вона скидалася на пойняту жахом дитину, що заблукала глупої ночі. Її гнітили холод і голод. В навколо таїлося невідщо, що, аж вона зривалася на крик, який застрягав у горлі. З туману тяглися до неї створіння привиди, мовчки й безжально хапали пальчиськами за поділ, аби затягти в хистку землю, що осувалася з-під ніг. Аж це не раз вона відчула, що десь у довколишньому тьмяному напівмороці є певне пристанище, надійна гавань, в якій можна знайти тепло і захисток. Але де саме? І чи встигне вона дістатись туди, поки ці руки не схопили її та не затопили в сипучих пісках? Раптом вона знялась і побігла, мов шалена, крізь ту імлу. Вона бігла і схлипувала, і скрикувала, і простягала вперед руки, але хапала ними лише порожняву і вільгість. Де була ця пристань? Вона все не могла до неї втрапити, хоч то було десь тут, десь неподалік. Аби лише дістатись туди, тоді вона була б у безпеці. Але жах підгинав їй коліна, а все тіло млоїло від голоду. Крик розпук і вирвався з її горла, і вона, прокинувшись, побачила над собою стривожене обличчя Мелані, яка торкала її за плече, щоб швидше розбудити. Той сон повертався знову і знову, коли вона лягала спати над ще серце, а це траплялося досить часто. Настрахана тим сном вона боялась засинати, хоча ревно заспокоювала себе, що нічого такого нема в ньому, крім туману і страхи її даремні. Ну нічогісінько ж нема там страшного. А проте побоювання, чи не закине її знов у той імлистий край, було таке велике, що Скарлет вирішила ночувати вдвох з Мелані, щоб та будила її, коли вона почне скрикувати й кидатись у лабетах цього сну. Від напруження тих днів вона змарніла і зблідла. Симпатична округлість зійшла зі щік, проступили вилиці, від чого помітніші стали розкосі зелені очі, а вираз обличчя тепер нагадував голодну безпритульну кішку. «Мені і наяву вистачає кошмарів, а тут ще ночами вони обсідають», – у розпачі подумала вона і почала відкладати частину своєї денної пайки на вечір, щоб перекусити перед сном. На Різдво до Тари прибув Ренк Кеннеді з невеликим інтендантським загоном у марних пошуках зерна та м'яса для війська. Солдати були обшарпані і схожі на волоцюг, коні під ними кульгаві і одутлі, непридатні для використання в бойових акціях. Людей цих, окрім Френка, а також їхніх коней, посписували з фронту, як калік. Один був без руки, другий без ока, у третього нога не згиналася. Більшість мала на собі сині мундири, сповенених янки. І мешканці Тари спершу на якусь мить жахнулися, що це вернулось шерманове вояцтво. Вони залишилися на ночівлю в будинку. Полягавши покотом у вітальні, солдати розкошували на м'якому килимі, бо ж тижнями їм доводилось ночувати просто небо на голій землі, притрушені хіба сосновою глицею. Попри свої брудні бороди і лахи, вони, як люди виховані, могли мило поговорити, пожартувати, підкинути компліменти і взагалі були дуже задоволені, що мали нагоду провести святвечер у великому домі у колі гарненьких жінок, як за давніх часів. Від поважних розмов про війну вони ухилялися, а натомість розповідали всілякі байки, намагаючись розсмішити дівчат, і внесли у цей спустошений і пограбований дім трохи веселощів та святкового настрою, незнаних тут уже багато місяців. «Майже як давніше бувало, коли до нас з'їжджалися гості, правда?» – зраділо прошепотілася Юліна на вухо Скарлетт. С'юлін не тямила себе від щастя, знову бачачи поруч Френка Кеннеді, з якого не спускала очей. Скарлет з подивом відзначила, що С'юлін може бути мало негарненькою при всій своїй удорбі після хвороби, щоки у неї порожевіли, очі проминилися. Вона й справді начебто небайдужа до нього, зневажливо подумала Скарлет. І навіть могла б досить вилюдніти, якби забила собі чоловіка, нехай такого, як ця стара тютя Френк. Керін теж трохи ожила цього вечора і вже не так була схожа на сновиду. З'ясувалося, що один з солдатів знав Брента Тарлтона і був біля нього у той день, коли він загинув, тож вона вирішила після вечері докладно поговорити з цим солдатом віч віч. А Мелані за вечерою просто здивувала всіх, показавши себе незвичайно жвавою і зовсім не соромливою. Вона сміялася, жартувала і трохи не кокетувала з одноким солдатом, що віддячував їй з усією можливою гречністю. Скарлет знала, як важко це давалось Мелані, враховуючи і її кволість, і вдачу, адже вона у присутності чоловіків страшенно ніяковіла. Та й взагалі вона ще ж далеко не одужала. Щоправда, Мелані запевняла, ніби цілком здорова і працювала навіть більш заділся, але Скарлет знала, як мало у неї сили. Коли доводилося щось підняти, Обличчя її полотніло, і вона бувало, якось так раптом осідала, неначе ноги під нею підкошувались. Але у цей святвечір вона, як і та Керін, робила все можливе, аби солдатам було якнайпринємніше. Саму лише скарлих гості не тішили. Ввечері складалися з сушеного гороху, арахісу і печеної сушні з яблук, що їх подала на стіл мамка, та ще внеску солдатів, а саме підсмажені кукурудзи і перебрени. Внаслідок усього цього застільники голосно заявили, що такої смакоти вже бозна відколи не їли. Дивлячись, як вони поглинають усе це, скарлет сиділа й тремтіла душею. Вона не тільки рахувала кожен кусень, який гості клали до рота, а ще й потерпала, щоб вони не пронюхали, що напередодні порох зарізав порося. Тепер поросяти нависіли на гаку в комірчині. І Скарлет недвозначно пообіцяла домашнім, що видари очі кожному, хто буде натякне солдатам про порося або про його братиків та сестричок, найзійно схованих у загороді над річкою. Голодна солдатня одним заходом у мене порося, а дізнавшись про живих реквізує для армії. Вона тривожилась також за коровою коня, шкодуючи, що їх не сховали на болоті, а припнули край вигону на узліссі. Якщо інтендантський загін забере всю живність, Тара не дотягне до весни. Такої втрати нічим не відшкодуєш. Що ж до харчів для війська, то це Скарлет не обходило. Нехай військо само себе годує, якщо може. Вона, он, і своїх не знає, як прогодувати. На десерт солдати подіставали зі своїх ранців шомполики. І Скарлету перше побачила на власні очі цей своєрідний армійський харч, про який ходили не менше жартів, ніж провоший. Це були спірали подзібньо буглені штуковини на вигляд, наче з дерева. Хтось із гостей намовив її куснути разок. І тоді вона виявила, що під задимленою до чорноти поверхнею криється всього-навсього прісний кукурудзяний корж. Порцію кукурудзяного борошна солдати замішували на воді, присолювали, коли мали чим, густиш артісти обліплювали круг шумпола і пекли над багаттям. Виходило щось тверде, як людяники, а смаком схоже на тирсу. Отож, Скарлет після першого шкусня поспішила під загальний регіт вернути по гостям. Перехопивши погляд Мелані, Скарлет відчула, що і вона подумала те саме. Як при таких харчах у них ще стає сили воювати? За вечерею, однак, було досить весело. І навіть Джеральд, що з відсутнім поглядом сидів на чільному місці, спромігся видобути з глибин затьмареного мозку згадку про те, як має поводитись господар, і якось невпевнено усміхався. Чоловіки говорили, жінки з усмішками на устах намагались догодити гостям – але коли раптом Скарлет обернулась до Френка Кеннеді з наміром спитати, як там поживає дріботуб, побачила в нього на виду такий вираз, що відразу і забула про своє запитання. Він уже не дивився на сюлі, наблукав очима по кімнаті, зупиняючи погляд, то на розгубленому, як у дитини, обличчі Джералда, то на голій безкілиму підлозі, то на порожній поличці каміна, де не було звичного дріб'язку, то на обдерті солдатськими багнетами обшивці меблів, з під якої стрічали пружини, то на розбитому дзеркалі під буфетом, то на вибляклих прямокутниках на стіні, де до появи грабіжників висіли картини. То на вбогій обставі столу, то на чепурній, хоч і латаній перелатаній одежі дівчат, то на вейдових штанцях з мішковини. Френк пригадав, якою тара була до війни, і обличчя його болісно сіпнулось від безсилого гніву. Він любив Сюлін, відчував прихильність до її сестер та повагу до Джералда, і взагалі все йому тут подобалось. Відколи Шерман з пустошливим шквалом пройшов по Джорджії, Френк надивився всіляких страхіть, об'їжджаючи штат у своїх інтендантських потребах, але ніщо так не вразило його до глибини серця, як оця сплюндрована тара. Він щиро хотів допомогти родині Огар і Надто С'юлін, та не мав ніякої спромоги. Сповнений співчуття, він задумливо похитував головою і присмокував язиком, і саме в цю мить відчув на собі погляд Скарлетт. Очі її горіли ображеною гордістю, і він, збентежившись, швиденько втупився у свою тарілку. Дівчата жадібно розпитували про новини. Після падіння Атланти вже чотири місяці не працювала пошта, і вони не знали ані чогісенько, ні дитепер'янки, ні яке становище армії конфедератів, ні що сталося з Атлантою та їхніми знайомими. Френк же, робота якого вимагала постійних роз'їздів, був не гіршим від газети, а девчому той кращим, оскільки від Мейкона до Атланти мав повну як не родичів, то приятелів, і міг повідомити безвіч колоритних подробиць, які взагалі до газет не потрапляють. Отож тепер, щоб приховати свою збентеженість, викликану поглядом Скарлет, він заходився викладати їм новини. Конфедерати, за його словами, знову зайняли Атланту, коли Шерман покинув її, але з цього мало було пуття, бо ж Янки спалили місто дощенту. «А мені здалося, що Атланту спалили в ту ніч, коли ми звідти втікали!» – розгублено скрикнула Скарлет. «Я вважала, що це наші спалили місто! Як ви могли таке подумати, міс Скарлет?» Вигукнув Френк, вражений її словами. «Ми ніколи не спалюємо наших міст, коли в них лишаються цивільні. У тих пожежах, які ви бачили, горіли військові продовольчі склади та щіливарні і зброярні. Їх відпалили, аби вони не дістались ворогові. Оце і тільки. Коли Шерман вступив до міста, житлові будинки і крамниці стояли цілісінькі, і він у них розмістив своїх солдатів. А як же городяни? Їх що, повбивали? Декого вбили, але не кулями». Похмуро докинув одинокий солдат. Вступивши до міста, Шерман одразу заявив мерові, що цивільне населення повинно покинути місто, всі до останньої душі. А там же полишалося чимало старих, які не витримали б дороги, і хворих, яких не можна було рушати з місця, і дам, які були коротше, яких теж не годилося б чіпати. І він повиганяв їх усіх з осель, саме коли сипонула страшна злива. Сотні і сотні людей позаганяв у ліси під Рафендреді, а генерала Гуда повідомив, що прийшов і забрав їх. І багато хто помер від запалення легенів, не витримавши таких випробувань. Але чом він це зробив? Вони ж не могли заподіти йому ніякої шкоди, скрикнула Мелені. Він заявив так. Місто йому потрібно, щоб солдати і коні мали де відпочити, сказав Френк. І там вони сиділи до середини листопада, а тоді він вивів їх з міста і при відході спалив його геть усе. «Невже такий геть усе?» – зойкнули на дівчата. Несила була збагнути, що таке гамірне людне місто, де ж роїлося від вояків, уже не існує. Що немає вже мальовничих будинків у затінку дерев, великих крамниць і чепурних готелів. Мелані ледве стримувала сльози, адже вона народилася в цьому місті і ніякої і іншої домівки не мала. Та і у скарлет серце защеміло. Вона теж встигла полюбити це місто, яке стало для неї майже таким самим дорогим, як і Тара. Ну, це, власне, і все. Швидко докинув Френк, стриворжений виразом дівчачих облич. При цьому він намагався виглядати якомога бадьоріше, бо ж зовсім не бажав засмучувати дівчат. Адже тоді він і сам губився, і не знав, що робити. Найгіршого він не зважився мені розповісти. Нехай уже від когось іншого це почують. Він не міг розповісти їм, що побачила південська армія, повернувшись до Атланти. Квартал за кварталом – самі чорні комони над пожарищами, вулиці загоращені згорілими уламками та купами цегли, старі скалічені вогнем дерева, з яких холодний вітер струшує на землю опалене віття, він пригадав, що від цього видовища йому ледь не зробилося млосно. Пригадав, які страшні прокляття зривалися з уст Конфедератів, коли вони побачили руїни міста. Він тільки мав надію, що ці дами ніколи не довідаються, яким жахіттям було дивитись на сприндроване кладовище. Це б їх доконало, бо ж там поховано, батьків Чарза і Мелені. Атлантське кладовище й досі являлось йому в кошмарних снах. Шукаючи коштовностей, солдати Янки розбивали склепи, розкопували могили. Вони грабували мерців, здирали струну здоби і ручки зі срібла, золоті й срібні імені таблички. Моторошно видиво становили скелети і напів зітлі трупи, порозкидані просто неба поміж розбитих домовин. Не міг Френк розповісти їм і про собак та котів. Жінки ж так кохаються в них. Він і сам любив кішок та собак, отож побачивши тисячі зголоднілих тварин, безпритульних, відколи їхніх господарів так брутально викорили з міста, був вражений цим ледве чи менше, ніж кладовищем. На полохані, замерзлі вони дичавіли від голоду, стаючи, мов дикі звірі. Дущі нападали на слабших, а слабші чекали, коли поздихають зовсім слабосилі, аби пожерти їхні трупи. А над зруйнованим містом ширяли в зимовому небі зловісними темними цятками канюки. Френк пошукав у пам'яті, чим би таким приємним піднести настрій дамам. Але деякі будинки так і вціліли, сказав він. Ті, які стояли осторонь від інших і на які вогонь не зміг перекинутись. І церкви, і будинок масонської ложі теж лишились цілі, і кілька крамниць. Однак ділову частину міста і все, що прилягає до залізниці та до п'яти променів, цю частину міста, на жаль, зрівняно з землею. Отже, гірко зауважила Скарлетт, і той склад біля колії, що дістався мені в спадок від Чарза, теж згорів. Якщо він поблизу колії, то згорів, але... Раптом Френк усміхнувся, як то він зразу про це не подумав. Можете втішитися, дами? Будинок вашої тітоньки туп стоїть цілий, трохи ушкоджений, але цілий. А як же він уцілів? Та ж він це глянить, і крім того, чи не єдиний на всю Атланту під шифером. Мабуть, завдяки цьому він і не зайнявся від вогняних іскор. Та і стоїть він майже з самого краю на північній околиці міста, а там якраз пожежі не дуже літували. Правда, янки, що стояли в ньому постоєм, обдирали все всередині. Вони спалили навіть принтуси та поруча червоного дерева на сходах, але це пусте. Головне, що будинок як стояв, так і стоїть. Коли я минулого тижня бачив місту по Мейконі, ви бачили її, як вона має. Дуже добре, дуже добре. Коли я сказав їй, що її будинок уцілів, вона вирішила зразу ж вертатись додому. Цепто якщо цей старий негер Пітер дозволить їй. Чимало мешканців Атланти вже повернулося, бо в Мейконі вони не мали спокою. Шерман не взяв Мейкона, однак усі бояться, що в місто можуть введертися вілсонові хлопці. А це було б ще гірше за Шермана. Але ж це нерозумно. Вертатися, коли їм немає де жити, де ж вони оселяться. Вони, мі скарлет, селяться в наметах, у халупах, у дерев'яних хатинах, туряться в купі по 6-7 родин в уцілілих будинках і зилкуються відбудовуватись. Тож не кажіть, мі що це нерозумно. Ви ж знаєте, Атлантів так само добре, як і я. Вони дуже залюблені у своє місто, як і чарстонці у свій чарстон, і треба чогось сильнішого, ніж янки та пожежі, щоб стримати їх від повернення до Атланти. Атланці. Ви вже даруйте, мій вперті як моли, коли йдеться про їхнє місто. Чому, я не розумію, бо мені воно завжди здавалося занадто гамірним, якимось аж зухвалим. Але я що, я не городянин з роду і взагалі міста не люблю. І ще скажу я вам, хто перший туди вертає, той найбільшу поживу має. А хто вернеться останній, не знайде ні деревини, ні цеглини, ні каменя від свого будинку, бо все вже розтягнуть ті, які перші кинулися відбудовуватись». Ось щойно передучора я побачив, як місіс Мерівезер з міс Мейбл та їхньою старою нагритянкою накладали цегу на тачку. А місіс Міт сказала мені, що заміряється поставити собі дерев'яну хатину, як тільки доктор вернеться і допоможе їй. Вона каже, що мешкала в дерев'яній хатині, коли вперше прибула до Атланти. Тоді ще місто звалося Мартасвіл. І любісінько може мешкати і тепер такий самій. Звичайно, то вона жартувала, але з цього видно, який там у них настрій. «Гадаю, завзяття їм не бракує», – не без гордості заявила Мелені. «Правда, Скарлет?» Скарлет притакнула головою, відчуваючи похмуру втіху і гордощі за це місто, яке стало її другою домівкою. Френк має рацію. В цьому місті і справді, і гамору багато, і зухвалості, але саме за це вона його і уподобала. Воно не було схоже на застиглю у своїй манірності старші міста, бояння життя в ньому відповідало її власному темпераментові. «Я сама, як Атланта», – подумалось їй. «Щоб зламати мене, треба чогось більшого, ніж янки та пожежі». «Якщо тітонька Туб вернеться до Атланти, нам, Скарлетт, мабуть, теж треба було б туди вернутися і оселитись з нею», – сказала Мелані, урвавши плин її думок. «Сама вона там помре зі страху». «Але як же я можу всіх тут покинути Меллі?» – роздратовано заперечила Скарлетт. «Якщо ти так переживаєш за неї, їдь собі, і я тебе не триматиму». «О, я зовсім про це забула, дорогенька!» – скрикнула Мелані, зашарівшись від бентеження. «І треба ж бути такою бездумною! Звичайно, ти не можеш покинути тару! Та й, гадають дядько Пітер з куховаркою зуміть подбати про тітоньку! А ти можеш і поїхати!» – тільки й мовила Скарлет. «Ти ж знаєш, я тебе не покину!» – відповіла Мелані. «Та й мені без тебе там було б страшно!» «Ну то дивись, але мене ти ні за що не затягнеш назад до Атланти. Скоро вони поставлять там кілька будинків, як вернеться Шерман і знову їх спалить». «Він не вернеться», – зауважив Френк, мимоволі спохмурнівши. «Він пройшов через увесь штат до узбережжя. Цього тижня янки зайняли саванну і начебто вступили до Південної Кароліни. То вони зайняли саванну. А так? Що ж, леді, це було неминуче?» Там не було кому боронити місто, хоч до війська забрали всіх до одного, хто тільки міг переставляти ноги. А чи ви знаєте, що коли янки посувалися на Міледжвіл, наші мобілізували усіх курсантів з військових училищ, навіть зовсім молоденьких, та ще й випустили в'язнів з тюрем для поповнення бойових частин. А тож випустили всіх, хто погодився піти на фронт, і пообіцяли помилування тим, хто дотягне до кінця війни. Мене аж мороз бере поза шкірою, як подумаю, що молоденькі курсантики виступають пліч-опліч з горлорізами та крадіями. «Повипускали злодіїв, щоб могли нас грабувати?» «Нема чого хвилюватись, мій Скарлетт. Вони далеко звідси, крім того, з них виявилися непогані вояки. Мені здається, як хто злодій, то це ще не означає, що він не може бути добрим солдатом, Гежбо. «Гадаю, це дуже правильно зробили», – тихо зауважила Мелані. «А я не згодна!» Рішучи заявила Скарлет. «У нас тут і так скрізь аж кишить злодіїв, не кажучи вже про Янкі, та...» Вона вчасно стримала себе, але чоловіки, здогадавшись, приснули сміхом, а хтось із них договорив за неї, не кажучи вже про Янки та нашу інтендантську службу, що змусила Скарлет почервоніти. «А де був генерал Гуд зі своїм військом?» – поспішила їй на порятунок Мелані. «Чом він не оборонив саванну?» «Але ж міс Меланії!» – розгублено мовив Френк з ноткою докору в голосі – Генерал Гуд зовсім на цій ділянці фронту. Він вів бої у теннисі, намагаючись відтягти туди янки з Джорджі. І мудро ж він усе це придумав, – саркастично кинула Скарлет. Дозволив цим клятим Янкі пройти через весь наш край, а нам для оборони залишив самих хлопчаків та дідів з внутрішньої гвардії. – Дочко, який ти собі дозволяєш, – раптом пробудився Джералд. – Твоя мати буде прикро вражена. – А ці янки таки і є кляті. – Запально, повторила Скарлетт, – і я не збираюся називати їх інакше. Від згадки про Елен усім стало якось моторошно, і розмова урвалася. Цього разу становище знов урятувала Мелені. А коли ви були в Мейконі, то чи не бачили там Індій та душки Вілкс, може, вони, може, вони мали звістки від Ешлі? Але ж, міс Меллі, якби я щось довідався про Ешлі, то з цією новиною негайно примчав би з Мейкона до вас, докірливо мовив Френк. «Ні, вони не мали ніяких звісток. Але вами нема чого журитися за Ешлі, міс Меллі. Я знаю, ви давно вже нічого не чули від нього. Тільки ж як ви можете сподіватись новин від чоловіка, коли він сидить у таборі військовополонених? А у таборах в'янки, між іншим, зовсім не такі гепські умови, як в наших. Принаймні, в'янків вдосталь харчів і не бракує ліків та укривал. Не те, що в нас, коли ми навіть самі себе не маємо чим прогодувати. Де вже там, щоб полоненим вистачало?» «Та я знаю, що в Янків досталь харчів!» – гірко вигукнула Мелані. «Але ж, полонених вони не годують, як треба. І ви добре це знаєте, містера Кеннеді? А те, що ви кажете, то просто, щоб мене заспокоїти. Ви знаєте, що наші хлопці замерзають там смерті і голодують, і помирають без лікарів та медикаментів, а все лише тому, що Янки смертельно нас ненавидять. О, якби ж то ми могли викоронити цих Янків всіх до одного, я ж то знаю, що Ешлі вже...» «Не кажу цього!» скрикнула Скарлет, серце в якої мало не вискочило з грудей. Поки ніхто не сказав у голос Ешлі помер, у душі в неї жевріла надія, що він таки живий. Але вона була певна, що тільки не почує від когось ці два слова, як його враз не стане. «Та не тривожтесь так за свого чоловіка, місіс Вілкс», заспокійливо мовив одноокий солдат. «Яон теж потрапив у полон після першої битви під Манасасом і до того, як мене обміняли, сидів у таборі». А гадували нас там самими смаколиками. Смажені кури, свіженьке печиво. «Щось мені здається, обрібріхуєте», – сказала Мелані з легеньким усміхом. Скалит у першій відчула в її голосі ледь помітну грайливу нотку при звертанні до чужого чоловіка. «Хіба не правда?» «Та правда. Що там казати?» – погодився однок, і сміючись, і плескаючи себе по коліну. Якби ви перейшли до вітальні, я заспівала вам дещо з різдвяних колядок, – промовила Мелані, – щоб змінити тему розмови. Фортепіано – єдина річ, яку янки не змогли забрати з собою. Воно дуже розладнене, як ти гадаєш, Сюлін. Страшенно, – відповіла та, радісно сміхаючись до Френка. Але коли всі рушили до дверей, Френк, що йшов останнім, смикнув Скарлет за рукав. Можна сказати вам кілька слів наодинці. На якусь моторошну мить Скарлет жахнулася, що це ж він питатиме про худобу, і вирішила будь-що відбрехатись. Коли вони залишилися вдвох біля коменка, вдавна бадьоріць зникла з обличчя Френка, і Скарлет побачила перед собою зовсім літню людину. Лице його було сухе і сіре, мов листя гнане осінньою вітром через галявину. Руді баки порічали і припали сивиною. Перша ніж заговорити, він заклопотано поторкав її і кілька разів захикнув, аж Скарлетт уже почала дратуватись. «Мене дуже вразила новина про вашу маму, міс Скарлетт. Не треба про це, я вас прошу. А ваш тато, це у нього від того самого часу? Так, він... він не зовсім при собі, як ви бачите. Він усією душею прихилився до неї, це правда. Ой, містере рекеннат, будь ласка, облишмо цю тему. Ви вже даруйте, міс Скарлетт. Він розгублено переступив з ноги на ногу. Розумієте, я мав на думці перебалакати з вашим татом в одній справі, а тепер бачу, що це таки неможливо. Може, я зможу стати вам у пригоді, містере Кеннеді? Ви ж бачите, тепер я старша в родині. Тут така річ почав Френк і знову розгублено поторкав баки. Як правду сказати, одним словом, місць Карлет, я збирався попросити у нього руки місць Юлін. Ви хочете мені сказати, скрикнула Скарлет, вдаючи неабиякий подив, що досі ще не говорили з татом про Снюлін? Хоча залицяйтесь до неї вже не один рік? Френк почервонів і ніяково всміхнувся, ставши схожим на сором'язливого і несміливого підлітка. Та розумієте, я не був певен, як вона до цього поставиться. Я ж набагато старший за неї, а в тарі у вас завжди було повно вродливих юнаків. «Хе-хе!» – промайнуло Скарлет. «Але вони крутились біля мене, не біля неї!» І я й досі не певен, як вона це сприйме. Я нікого не питав її, хоч вона, звичайно, здогадується. Я думав попросити благословення на шлюпу містера Огари і викласти йому все, як є. Мій Скарлет, у мене не лишилося ані цента. Колись я мав чимало грошей, якщо дозволити похвалитися. А тепер у мене тільки мій кінь та те, що на мені. Ото й все. Розумієте, коли я завербувався, то спродав майже всю свою землю і гроші вклав у конфедератські облігації, а ви самі знаєте, чого вони тепер варті. Вони не варті навіть паперу, на якому їх надруковано. Та й однаково їх уже нема в мене. Вони згоріли у будинку сестри, коли Янки його спалили. Я розумію, що це зухвальство, з мого боку, просити руки місь Юдін саме тепер, коли в мене ні цента за душою, але так уже воно виходить. Я гадаю, що ніхто не знає напевно, як ми вийдемо з цієї війни. Як на мене, то це виглядає на кінець світу. Нічого надійного в світі не лишилося, тож я і подумав, «Що це була б величезна полегкість для мене і, може, для місь Юлін, якби ми заручилися. Це було б щось обнадійливе в житті. Я, міс Скарлет, не вимагатиму, щоб вона виходила за мене до того, як я зможу забезпечити її, а коли це буде, я й сам не знаю. Але коли щира любов чогось варта у ваших очах, то можу запевнити вас, що в цьому розумінні місь Юлін справжня багачка». Він промовив останні слова з такою природною гідністю, що навіть скаргла це зворушила, хоч загалом вона ставилась до нього трохи з гумором. Її в голові не вкладалося, щоб хтось міг закохати Сюлін, таку неможливо себелюбну, ведливу та ще й здатну до підступу. «Що ж містера Кеннеді?» – лагідно відповіла вона. Я не проти ваших намірів. Я певна, що можу сказати це і від імені тата. Він завжди був схвальної думки про вас і сподівався, що С'юлін стане вашою дружиною. А тепер він не передумав? – скрикнув Френк, прояснівши обличчям. Звісно, не передумав, – відповіла Скарлет, ховаючи усмішку. Їй саме пригадалося, як Джеральд за вечерею, бувало гукав через стіл до С'юлін. «То як, панночко, ваш ревний залицяльник ще не зважився на освідчення чи мені самому поцікавитись у нього?» «Сьогодні ж таки попрошу в неї руки», – заявив Френк, аж тремтячи від збудження. Він схопив Скарлет за руку і міцно потис її. «Ви така добра, мій Скарлет!» «Я прийшлю с'юлін до вас», – усміхнулася Скарлет, рушаючи до вітальні. Мелані вже почала грати. Фортепіано було і справді дуже розладнене, але деякі акорди звучали цілком пристойно. І коли Мелані затягла колядку, вже янголи співають, інші охоче стали їй підспівувати. Скарлет зупинилась на порозі, коли лунав цей старовинний різдвяний гімн здавалося неймовірним, що смерть війни вже двічі пронісся над їхнім краєм, що вони живуть на сплундрованій землі, що до них чигає голод. Раптом вона обернулась до Френка. «Що ви мали на увазі, кажучи, що, як на вас, це все виглядає на кінець світу. З вами я буду відвертий, звільно мовив він. Але мені не хотілося б, щоб мої слова стривожили ваших домашніх. Війна вже не може довго тривати. Поповнення до війська немає, а дезертирство дедалі більша є, хоч командування й не хочуть цього визнавати. Розумієте, солдати не можуть воювати, коли їхні рідні голодують, тож вони й тікають додому роздобути для них харчі. І, хоча це ослаблює армію. Я не можу ганити солдатів. Та й армія не може битися без харчів, а їх немає. Я вже це знаю, бо саме на мені лежить обов'язок добувати продовольство. Після того, як наші знову зайняли Атланту, я всі ці околиці об'їздив уздовж і впоперек. І ніде не знайшов харчів, бодай сойці прогодуватись. І таке саме становище на 300 миль на південь до Савани. Люди голодують, залізниці підірвано, нема нових гвинтівок, амуніція вичерпується, бракує шкіри, не чоботи. Одне слово. Кінець ось-ось настане. Але Скарлетт не так вразив близький кінець конфедерації, як повсюдна скрута з харчами. Вона ж мала намір послати порка з конем і візком, давши йому кількість там золотих монет та федеральних банкнотів, щоб він прикупив десь харчів і тканини на одяг. Та коли правда те, що каже Френк. Проте Мейкон і Янки ще ж не взяли, і в Мейконі повинні бути харчі. Тільки на інтендантська команда забереться від них, вона відрядить порка до Мейкона, ризикне навіть своїм безцінним конем. Доведеться і це поставити на карту. Та годі вже, облишмо на сьогодні ці прикрі теми містера Кеннеді, – сказала вона. Ідіть, но, посидьте у маминому кабінетику, а я пришлю до вас Юлін, аби ви могли побудучи часинку, з нею сам на сам. Френк почервонів, розплився усмішкою і вислизнув з кімнати, а Скарлет подивилась йому вслід. «Шкода, що він не може хоч би і зараз з нею одружитись, подумала вона. На один рот стало б менше.